Estética e beleza. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Paulo Cléas Budri Freire, que é dermatologista e professor da pós-graduação em Dermatologia da Faculdade PEMED. Vai falar sobre algo que incomoda muito as mulheres, que são as temidas celulites. A gente vai falar sobre o que provoca celulite, os tratamentos que existem, muito mais. Boa tarde, Dr. Paulo Celso. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Deborah. Boa tarde aos seus ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, Dr. Paulo Celso, o que são... Vamos explicar exatamente o que são celulites, como que elas surgem, o que que provoca celulite. Sim, para esclarecer um pouco, a celulite, o termo que a gente usa normalmente, a celulite, é um termo popular. Na verdade, a celulite, se eu for ver como médico, a celulite é uma inflamação de tecido subcutâneo. Mas vamos tratar da celulite, aquela que as mulheres se que queixam, que tem aquelas nódulos de gordura. Essa celulite é chamada lipodistrofia ginoide, para o nome correto. O que, que causa isso? Isso causa é causado por vários distúrbios endócrinos, por exemplo, a gente tem obesidade, tem um problema de hipotiroidismo, hipertireoidismo, diabetes, pode aumentar a retenção de líquidos no tecido, chama-se tecido adiposo, que forma de pequenos grumos. Por isso que geralmente as mulheres falam assim, ah, vou fazer massagem nas pernas, e acaba urinando mais e acaba melhorando a celulite. Mas isso é um tratamento um pouco, vamos dizer, temporário. Certo. Então, a celulite o que é? É um acúmulo de líquido entre as células adiposas da, da pele por causa de uma deficiência hormonal ou deficiência nutricional, ou por obesidade, ou por algum problema linfático. Certo. Então, é, é, ela, o que, que a maioria das mulheres possui, doutor? Não, ele compromete a maioria das mulheres porque as mulheres geralmente têm uma gordura, a gordura mais do quadril, ela tem um quadril maior que os homens. Isso é próprio da fisiologia da mulher. Além disso, tem o problema do ciclo menstrual que altera a fisiologia, problema hormonal também, uso de anticoncepcional, uso de, por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas, uma dieta muito calórica, por exemplo, muito carboidrato, Prejudica também. Então, os tratamentos consistem não apenas em fazer uma massagem na região, por exemplo, chama-se uma escovação. Que você pode, toda mulher pode fazer, comprar uma escova seca, aquelas cerdas suaves, e fazer uma escovação a partir do pé até a região do quadril. Chama-se escovação seca antes de tomar banho. Nas duas pernas. E ajuda, doutor? Isso por ajuda quem? muito porque melhora a drenagem linfática. As massagens uhum. também ajudam e você pode usar alguns cremes que aumentam a, a, a circulação periférica. Por exemplo, cremes que, com a, cafeína, cremes com um produto que se chama rubefaciente, que aumenta a circulação periférica. Tem alguns cremes ou mesmo comprimidos que você pode tomar de romã. Romã tem um grande efeito antioxidante, que pode ser usando como creme ou... Em cápsulas ou mesmo em bebidas, você pode melhorar a circulação periférica. Além disso, tem que ter um controle da dieta. A dieta tem que ser mais proteica. Isso. Uma das teorias da formação da celulite é que a água que você ingere, em vez de ela entrar na célula, deixar as células túgidas, ela fica sobrando no espaço entre as células, no espaço das células gordurosas. Por isso que muitas mulheres falam, ah, eu faço massagem e tal, e acabo urinando mais porque essa água ela não entra na célula, ela fica sobrando no tecido, E isso acaba entumecendo o tecido, de forma aqueles grumos. Entende? Quer dizer que as massagens ajudam, então, né? Tem realmente um. Massagem um ajuda, mas não é só massagem. A Massagem ajuda, a dieta também ajuda. Pois é. A dieta hipo, é, hipocalórica, se tiver mais proteína do que acaba, não comer muita massa, né? Diz o glúten, né? Diz que, que o glúten ajuda muito também, né, a, a provocar celulite. sim. É porque tem o glúten ele desenvolve muitas intolerância né alergias muitas reações, né reações imunológicas tipo intolerante ao glúten Por é uma dieta muito calórica você aumenta muito o metabolismo muito glicêmico. isso prejudica a, a, a própria próprio acaba retendo líquidos no tecido em vez de esse líquido entrar na célula ele fica sobrando no tecido acaba dando um, esse excesso de líquido Então, a dieta também é fundamental. E ela é. deve ser low carb, né? Que é baixo carboidrato, e, né? Tem que ser low carb equilibrada. Uh -huh. O tem que fazer é passar uma endócrita, ver se você não tem nenhum problema endócrita. Por exemplo, tem isso. diabetes, não tem alteração triglicéride, colesterol, que é importante, né? Isso. Às vezes, se você não está com diabetes, então um índice glicêmico muito alto, a sua dieta está muito descontrolada, muito refrigerante, que tem açúcar, também prejudica... Então, você tem que tomar o quê? Bívidas que tem um efeito diurético, um chás, por exemplo, ajudam bastante. Cremes ajudam, falei, creme que tem creme com romã, com cafeína, são cremes de massagem que você vai fazer. Essa massagem da partir do tornozelo até a região do quadril. Sim. A celulite pode apresentar, inclusive, em moças também. É muito uhum. comum. A moça, geralmente, o nosso biotipo, por exemplo, da latina, é um quadril um pouco maior. Então favorece a formação de celulite. Certo. E, e os tratamentos disponíveis, assim, além desses de que o senhor falou, da dieta e tudo, existe tratamento médico para celulite? Sim, sim, existem alguns tratamentos, pegonizados com os americanos, Você faz uma, uma suplementação de aminoácidos e algumas vitaminas para fazer o que? Uma nutrição intracelular. Por que, que a água não entra? Ela fica sobrando no tecido e não entra nas células porque a célula ela precisa ter proteínas e aminoácidos e algumas vitaminas para absorver essa água. É como se a célula estivesse subnutrida. Então, eles fazem uma suplementação. Isso não é, você vai chegar numa farmácia agora e comprar vitamina, não. Você precisa saber se você tem alguma carência de vitamina. Vai dosar de vitamina D, vitamina B, complexo B. Saber uhum. se você está precisando de vitamina C, por exemplo. Tudo isso faz parte do seu próprio organismo, todo esse equilíbrio entre proteína, entre aminoácidos, entre vitaminas. E... Não é, mas você fazer... É, Entendi, um suplementação por conta própria. Automedicamentoso. Sei, você mas aí, em... pode falar. Então, o que você tem que fazer é fazer essa massagem, que eu falei, pegar uma cerda fina, fazer a massagem, uma escovação seca, você vai ativar toda a circulação até o quadril, começa a perto lá de baixo do tornozelo, vai escovando as duas pernas. Depois, você toma um banho e você passa esses cremes que têm vitamina C, tem vitamina ah, antioxidante Entendi. e eles ajudam a, a, o metabolismo. Certo. Então, é, o senhor falou aí do, do que tipo de médico que se procura para essa é. suplementação? O endocrinologista, o, endocrinologista apto, o endocrinologista está apto. O endocrinologista o tratamento. Esta celulite, entre aspas, né, que chama-se hipodistrofia ginoide. O endocrinologista também está apto a fazer esse tratamento interno. Por exemplo, se tiver algum problema de tiroide, ele vai ter que tratar. Isso aí favorece. O um hipotiroidismo, a pessoa aumenta, aumenta de peso e vai aparecer mais celulite. E também você tem uma característica da própria pessoa, para ele ser familiar também. Tem moço, exemplo, que tem esse problema, se ele magrinha, tem celulite. Uhum. Então, você tem que fazer um tratamento por dentro e por fora. por certo. dentro, Você tem que fazer os exames com quando com endocrinologia e por fora, usar esses cremes e essas massagens. Tem pessoas que fazem massagem em academia, você pode fazer em casa mesmo, e essa escovação seca. Essa escovação funciona muito bem. Sei. Essa cerda, um essa, essa, essa escova que o senhor está falando, é, pode ser essas escovas de tomar banho? Com elas não, não é? É ser... aquelas escovas de, de cerdas. Geralmente, tem cerdas de animal, que são mais suaves. Não as cerdas de nylon, elas machucam muito. Tem bem finas, aquelas cerdas que fosse de cavalo. Certo. Tem, tem umas escovas de banho que são de cerdas. Então, você pode fazer a escovação Toda noite, escovar, deixa a pele um pouquinho cor-de-rosa. Você vai fazer escovação, isso tem deixar ela cor-de-rosa. Não é para cara. a Essa escovação vai fazer o quê? É o refluxo. Começa no tornozeiro, vai até a raiz da coxa. Você faz um retorno da linfa. Esse líquido uhum. que está retido entre as células vai ser drenado para o sistema linfático. Isso melhorar e você aplica os cremes, cremes, alegos, creme, pode ser creme com ácido nó, com vitamina A, vitamina C, existem vários cremes. Certo. Cremes coberfacientes, que aumenta a circulação. E, certo. além disso, uma dieta com baixa caloria, dieta com bastante aminoácido, né, com proteínas e alguns suplemento algumas vitaminas. Certo. Esse é um tratamento básico e funciona muito bem. E funciona. Não é história de, de, de, de fazer mesoterapia, fazer algum tratamento injetável, que pode acarretar alguns riscos de infecção. Ah, certo, porque tem algumas clínicas de estética que oferecem, né, também o de dermatologistas também, que oferece às vezes aplicação, né, de é, carbox, carboxiterapia, isso funciona também? É, eles podem eles fazem a mesoterapia, oxigenoterapia, é... Às vezes, o resultado, se você não faz um tratamento só externo, para você tá aplicando uhum. só produtos, não dá um resultado duradouro. Tem que, tem que, que tratar um por dentro de, também. Dentro e de fora. Certo. Às vezes, Alimentação. Você faz falar fazer uma massagem, toda achando que vai melhorar, pode falar, ah, mas a celulite voltou, não vai embora. Então, você fica dependente de massagem toda semana. Certo. Então, o tratamento acaba se prolongando. Tem que fazer um tratamento interno, para ver se está fisiologicamente tudo ok, se não tem nenhum distúrbio endócrino. Fazer uma dieta é importante, nada ficar comendo pizza todo dia, bolo, cortar um pouco os carboidratos. Hoje a dieta, a tendência hoje você tem uma dieta que baixa caloria, né? É low carb. Low carb, que é assim, pouco Isso, carboidrato, pouco, cortar um pouco feijão, arroz, né? Diminuir, e, não é? Esse, e mais você mais com proteínas. Com Até proteínas fruta, animais. né, doutor? Não é muito indicado, não, né? É, a fruta tem muito índice glicêmico. É, glicêmico então dá muito pico glicêmico. Todos esses picos glicêmicos sobrecarregam o organismo. É. Retém líquido, né? Até comer mais ovo, né? Uma e, carne, peixe... É, tem, Tem algumas, no que algumas nutricionistas não recomendam comprar comer cinco ovos por dia, né? Tem gente que está comendo dez, viu, doutor? Sem passar mal. Tem gente que come dez mesmo. indica às vezes comer dez ovos, é, ovos. por dia. Muita coisa, não é? É, é. Eu, eu não aguento, senão. É muita coisa. Faz aquele omeletão assim. Não, comer peixe, carne de aves, carne é. carne vermelha, não muita carne vermelha, mas uma dieta equilibrada, é né? Equilibrada. Bastante, é, é, verduras, e né? muitas verduras, né? Chuchu que Isso. é ótimo, né? aqueles bolos, então você faz assim uma dieta, você tem que fazer, ah, olha, vou fazer dieta na semana, no fim de semana você, você come suas pizzas, come aqueles bolinhos que você quer comer. Isso. Mas não faça uma dieta baseada em carboidratos. Isso. Isso ajuda muito. É, a, Além as... de você emagrecer, você ainda não retém líquidos, não dá aqueles picos glicêmicos. Acaba prejudicando, né? Acabam de, uh, havendo um distúrbio todo endócrano no organismo. Entendi. Então, precisa passar no endócrano para fazer, traçar o seu perfil, como é que você está. Ah, tem excesso de peso, então tem que emagrecer. Certo. Tudo isso ajuda na celulite. Ok. Você acaba melhorando a circulação e diminui a celulite. Ok, certo. E tem vários pacientes que fazem tratamento e escovação. Sei que melhora muito. Ah, oh, que A legal. não mas melhora muito. Bacana. Bacana demais. Doutor Paulo Celso Budre Freire, que é professor da pós-graduação em Dermatologia da Faculdade IPMED. A gente agradece muito as suas dicas, orientações aqui em nosso programa. Foi um prazer recebê-lo, tá, doutor? Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigada, um abraço.